بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيري خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم السيمة كثيرة السلام عليكم الله dem Herrn der Welten Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diner und sein Gesandter ist Willkommen zum zweiten Unterricht über das Handelsrecht, wir hatten im letzten Unterricht uns unterhalten über den Begriff Bay'a, über die sprachliche Bedeutung dieses Begriffes, über die gesetzliche Bedeutung, die gesetzliche Definition des Begriffes, dann haben wir bewiesen anhand mehrerer Textbeweise die Gesetzlichkeit des Bay'a. Und dann haben wir uns über die Frage unterhalten, warum beschäftigen wir uns in diesem Kapitel vielleicht mehr mit den erlaubten, mit den verbotenen Formen des Baals als mit den Erlaubten. wir haben gesagt, weil die Verbotenen ähm, zählbar sind, äh, im Gegensatz zu den Erlaubten, sind unzählbar. Und äh, heute möchten wir uns den der Frage äh, zunächst einmal widmen. Ähm, woraus ein bae besteht. Und das sind die sogenannten Rucken des bae. Plural von Rucknis Arkan, die Rucken des bae. Ähm, zunächst einmal natürlich muss geklärt äh, muss äh, geklärt werden von der logischen Reihenfolge her, äh, was einen bae ausmacht, äh, was einen äh, wodurch ein bae ein erlaubter Be'a zustande kommt, welche verbotenen Formen des Be'a es gibt und im nächsten Schritt unterhalten wir uns darüber, was sich aus einem erlaubten bzw. verbotenen Be'a ergibt. Wie auch beim Salah, wenn wir über das Salah sprechen und die Rücken des Salah besprechen, dann fragen wir uns, woraus besteht ein Salah grundsätzlich darunter? ohne dem ein Salah nicht vorstellbar ist. Also ein Salah, in dem es keinen äh, Qiyam gibt, oder keinen Ruku'a gibt, oder keinen Sujud gibt. Das ist äh, per Definition kein Salah. Ähm, denn selbst wenn jemand keinen äh, Ruku'a vollziehen kann, wie jemand, der äh, gelähmt ist, so ersetzt seine, im schlimmsten Fall oder im letzten Fall sogar seine Absicht, diesen äh, Rukun. Das heißt, er entfällt nicht, denn wenn er ein Salah verrichtet, ohne Qiyam zum Beispiel, oder ohne Ruku' oder ohne Sujud oder ohne Julus, dann ist das kein Salah, per Definition. Ähm, genauso gibt es auch bei einem Bay'a Be bestimmte Rukun, bestimmte Elemente, die, wie der Begriff schon sagt, elementar sind. Insofern können wir ähm, uns einen Rücken, also insofern können wir uns einen Bär anders nicht vorstellen. Wir haben insgesamt drei Rücken für einen Bär. Der erste Rücken sind die Vertragspartner. Die sogenannten Aakid. Der zweite Rücken ist Besteht aus den auszutauschenden Mal. Wir haben uns beim letzten Mal schon unterhalten über den Begriff Mal bei der Definition von Be'a. Und als drittes der Ausdruck, durch den dieser Be'a zustande kommt, was man im Arabischen als Sira nennt. Ein Be'a ist nicht vorstellbar, wenn eines dieser drei Elemente fehlt. Und deswegen unterhalten sich oder beschäftigen sich die Ulema, die Fuqaha im Kapitel des bär mit diesen drei Elementen des Be'a, mit diesen drei teilen des bär ausführlich. Und wir beginnen in diesem Fall mit den sogenannten Aqid und was das bedeutet. Die Aqid, haben wir gesagt, das sind die... Vertragspartner. Ein äh, Beyer ist nicht vorstellbar, ohne dass es eine Person gibt, die Verkäufer ist und eine andere Person gibt oder eine zweite Person gibt, die Käufer ist. Es muss einen Käufer und einen Verkäufer geben. Das bedeutet nicht, dass wir zwei verschiedene Personen äh, in der Realität immer haben. Es kann sein, dass eine Person für beide positionen fungiert in bestimmten fällen wie wir sehen werden aber letztendlich ist ein bär nicht vorstellbar wenn ähm, mal nicht von äh, ist, vom besitz der einen person in den besitz der anderen person übergeht und haben wir keinen äh, bär die ähm, Diese Vertragspartner, die sogenannten Aqid, wir haben ja gesagt, wir möchten uns diese Begriffe im Arabischen merken, diese sogenannten Aqide müssen auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Deswegen teilen wir uns jetzt erstmal über die bedingungen die drei Bedingungen des Aqid. Der Aqid zum einen, also wir haben drei verschiedene Bedingungen für den Aqid. Bedingung Nummer 1, der Taklif, das ist die Schuldfähigkeit. Bedingung Nummer zwei, der Ikhtiar, die Freiwilligkeit. Und Bedingung äh, Nummer drei ist die Abwesenheit von Hajr. Das heißt, die Abwesenheit von äh, Entmündigung. Das sind drei Bedingungen. Wenn diese nicht erfüllt sind, dann ist auch der Rücken äh, des Entmündigung, äh, Aqid nicht erfüllt und somit kommt auch kein Bär zustande. Denn ihr wisst ja, per Definition ist ein eine Voraussetzung, ein Schart, äh, oder, für, äh, oder, oder, oder per Definition ist ein Schart äh, diejenige Sache oder dasjenige Anzeichen, dass äh, wenn es fehlt, äh, das worum es geht gar nicht zustande kommen kann. Äh, Denkt immer an das Wudu für das Sarat. Und sollte diese Voraussetzung gegeben sein, bedeutet es noch nicht, dass das, worum es geht, zustande kommt. Denn wenn ich Wudu gemacht habe, heißt nicht, dass ich gebetet habe. Aber ohne Wudu funktioniert kein Gebet. Die Qibla genauso. Die Qibla ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Ohne die Qibla eingenommen zu haben, ist mein Gebet ungültig. Aber wenn ich die Qibla eingenommen habe, heißt es noch nicht, dass ich ein korrektes Gebet verrichtet habe. Und so weiter und so fort. Und das gleiche gilt jetzt auch hier für den für den Aqid. Der Aqid hat bestimmte Voraussetzungen, damit dieser Rukundespeh auch zustande kommt. Und wir beginnen mit der ersten Voraussetzung. Die erste Voraussetzung ist der Taklif-Taklif. Taklif bedeutet Schuldfähigkeit. was heißt Schuldfähigkeit? Also sprachlich gesehen im Deutschen, wie der Begriff auch selbst besagt, dass jemand überhaupt für schuldig gesprochen werden kann. nicht jeder Mensch, der etwas macht, nicht jedem Menschen, der das macht, kann ich eine Schuld zusprechen. Ich kann zum Beispiel einem kleinen Kind, das keinen Verstand hat, keine Schuldzuweisung machen. Ich kann auch nicht einem Erwachsenen, der keinen Verstand hat, eine Schuld zuweisen. Insofern kann sich jemand, der islamisch gesehen nicht erwachsen ist, wie zum Beispiel jemand, der zwei Jahre alt ist, oder jemand, der nicht geistig gesund ist, also nicht aqil ist, äh, auch nicht strafbar machen. Deswegen, selbst wenn ein kleines Kind, das zwei Jahre alt ist, äh, jemanden, Gott bewahre, vergiften würde, dann wäre dieses Kind per Definition kein Mörder. Selbst wenn es die Tat begangen hat, sind aber die Voraussetzungen für die Schuldfähigkeit äh, sind nicht gegeben, oder die frau sind des Taklis sind nicht gegeben. Und dass jemand schuldfähig ist, auf Arabisch, dass jemand Mukallaf ist, dafür müssen eben diese beiden erwähnten Bedingungen vorhanden sein. Und das sind die gleichen Bedingungen, die auch für die Gültigkeit äh, anderer Ibadat äh, vorhanden sein müssen. Tayyib. Das heißt also, die Person muss auf der einen Seite Balag sein und auf der anderen Seite Aqil sein. Äh, die gelehrten rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedliche ansicht über dasjenige äh, Kind, äh, das Mumayiz ist. Äh, was bedeutet Mumayiz? Mumayiz kommt vom arabischen Verb Mayaza und Mayaza bedeutet unterscheiden. Und äh, Gemeint ist, dass diese Person fähig ist zu unterscheiden zwischen richtig und falsch. Und was das konkret bedeutet, hängt natürlich von der jeweiligen Handlung ab. Wenn wir also jetzt hier im Handelsrecht sind, wir wollen ja einen Ba'a-Vertrag eingehen, wenn wenn jetzt jemand, der äh, noch nicht Ba'ler ist, äh, aber Mumayiz ist, Und das ist in der Regel ab sieben Jahren ungefähr. Dann stellt sich eben die Frage, wenn diese Person einen Kaufvertrag eingeht, einen Bärvertrag eingeht, weiß sie, was sie macht und handelt sie zu ihrem Nutzen und nicht zu ihrem eigenen Schaden. Beispiel dafür, stellt euch vor, ein Kind kauft, für für für die Familie Brot ein. Und in der heutigen Zeit, wenn das Kind äh, für äh, Brot zum Beispiel 50 Cent oder 30 Cent oder vielleicht sogar bis zu einem Euro oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ausgeben würde, dann wäre das entsprechend dem äh, Preis des Brotes. Aber wenn zum Beispiel für Ein, äh, ein kleines äh, Brötchen, was normalerweise 50 Cent kostet, das Kind bereit wäre, 10 Euro zu geben und kein Wechselgeld zu erwarten, dann wäre es noch nicht in diesem, äh, da wäre es noch nicht in dieser Mumayiz- oder Tamiz-Phase, würde man nennen. Dann wäre das Kind nicht Mumayiz, das heißt, es wäre nicht in der sogenannten Tamiz-Phase. Ähm, und diese Phase, also wenn das Kind noch nicht Mumayiz ist, dann natürlich gilt der Kaufvertrag nicht. Aber wenn der das Kind jetzt bereits schon Mumayiz geworden ist, aber noch nicht Baler ist, darüber sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht und die richtigere Ansicht diesbezüglich lautet, dass äh, dass äh, der Kaufvertrag eines Mumayiz äh, unter der Voraussetzung gültig ist, dass sein Wali damit einverstanden ist. Sein Wally ist sein Vormund, in der Regel sein eigener Vater, wenn er mit diesem Kaufvertrag einverstanden ist, und die dann gilt auch der Kaufvertrag. Und dieses Einverständnis äh, äh, muss man sich manchmal darüber vergewissern und manchmal ist es auch allseits bekannt, dass wie ein Kind zum Beispiel, das jeden Morgen für die Eltern zur Bäckerei geht und fünf Brötchen holt im Wert von einem Euro oder zwei Euro oder drei Euro. dann äh, und, und das regelmäßig geschieht und der Vater äh, ebenfalls den Verkäufer, den Bäcker kennt äh, und ebenfalls in die Bäckerei manchmal kommt. Oder vielleicht sogar der Vater gesagt hat, wenn mein Sohn morgens kommt, bitte gibt ihm äh, diesen die Brötchen für den und den Preis. Das heißt, es gibt Anzeichen, dafür in der regel dass hier eine eine Person ist, die mit Erlaubnis des eigenen Wali handelt oder eben nicht. insofern gilt, wenn die wenn der Wali damit einverstanden ist, dann ist der Kaufvertrag des Mumayyiz gültig. ein klares Beispiel für die Ungültigkeit wäre, wenn es einen Mays in einen Autoladen gehen würde. auf die Idee kommen würde, ein Auto zu kaufen zu wollen. Selbst wenn er eine Tüte voller Geld dabei hat, ist es unwahrscheinlich, dass hier sein Vater mit diesem Kaufvertrag äh, einverstanden ist. Äh, der der Grund dafür, warum wir äh, gesagt haben, dass die richtigere Ansicht, äh, und das ist wohl die Mehrheit der Gelehrten, die Hanafiya, Manshishafiya und die Hanbaliya, gesagt haben, dass äh, dieser Kaufvertrag nur gültig ist mit der Voraussetzungs-, der Wali-Einverstanden ist, ist die folgende Ayah aus Surat Nisa, Ayah Nummer äh, 6, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ Zu Deutsch, und prüft die Weisen, bis dass sie das Heiratsalter erreicht haben. Und wenn ihr dann an ihnen Besonnenheit feststellt, so händigt ihnen ihr Eigentum aus. Ähm, in dieser Ayah äh, geht es darum, dass man einem Mumayiz, der also ein Mumayiz ist ja jemand, der noch nicht Badr ist. ja Der ist sieben Jahre alt oder älter, aber er ist noch nicht Badr, also islamisch äh, erwachsen. Und dieser Person, ähm, in der Eier geht es darum, dass man ihm sein Vermögen, sein Eigentum aushändigt, um zu schauen, wie er damit verfährt. Denn wenn du ein Waisenkind bei dir hast und du das Vermögen dieser, dieses Waisenkindes äh, bewahrst, dann äh, machst du das zu seinem eigenen Gunsten. Aber wenn er irgendwann einmal alt genug ist, mit dem Geld selbst, mit diesem Vermögen selbst umgehen kann, dann ist es seins. Dann gibt es keinen Grund, ihm das vorzuhalten, vorzuenthalten. Aber die Frage ist, woher weiß ich denn, dass er mit Geld umgehen kann? Die Antwort lautet, indem ich ihm teste, indem ich ihm etwas Geld gebe und ihn prüfe, zum Beispiel zum Einkaufen schicke und sage, besorge mir das und das und das. und schaut zum Beispiel, was kauft er, was hat er bekommen, welches Wechselgeld hat er bekommen, wie ist er mit diesem Kauf umgegangen. Und wenn er diese Fähigkeit besitzt, nennt man ihn Rashid. Nennt man ihn Rashid, also dann ist er besonnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, wenn ihr dann an ihnen Besonnenheit feststellt, so händigt ihnen ihr Vermögen aus. also geht es hier denn ein ein weisen Kind äh, ist kein weisen mehr, wenn es schon baler ist. Okay? Also jemand der erwachsen ist, das erwachsen ist kein weisen mehr. Also geht es nur jemand noch nicht baler ist. Also geht es hier in diese Eier um diese Phase äh, dazwischen Wallahu tabarak taala. طيب تصوا دي اصلا Voraussetzung für den Aqid Die zweite Voraussetzung, haben wir gesagt, ist der sogenannte Ikhtiar. Ikhtiar ist die Freiwilligkeit und damit ist einfach gemeint, dass jemand den Kaufvertrag eingeht und damit einverstanden ist. Oder anders ausgedrückt, dass er nicht dazu gezwungen worden ist. Und an dieser Stelle Äh, äh, erwähnen manche Ulama, rahimahullah ta'ala, was überhaupt wir im Islam unter Zwang verstehen. Was meinen wir denn genau damit, dass wir sagen, äh, islamisch gesehen steht eine Person unter Zwang und deswegen äh, ist die Voraussetzung des Ikhtiar für den Aqid nicht erfüllt. Ähm, damit wir überhaupt von Zwang religiös gesehen sprechen können, müssen sieben Bedingungen erfüllt sein. Das sind sehr einfach und logisch nachvollziehbare Bedingungen. Also, nicht jeder, der behauptet, ich war unter Zwang, auf Arabisch Muttar, nicht jeder, der sagt, ich bin Muttar, ist auch wirklich Muttar. Nicht jeder, der sagt, ich habe keine andere Wahl, ich bin gezwungen, das und das und das zu tun, Ist doch wirklich islamisch gesehen dazu gezwungen. Ähm, schauen wir uns das einmal an. Sieben Bedingungen. Bedingung Nummer eins. Ähm, es wurde ihm tatsächlich gedroht. Bedingung Nummer zwei. Es wurde ihm etwas, es wurde dieser Person etwas angedroht, was ihr schadet. Bedingung Nummer drei. Das Angedrohte muss schlimmer sein, als das, was man von ihm verlangt. Äh, viertens, man ist davon überzeugt, dass der Schaden auch wirklich eintreffen wird, wenn man der Drohung nicht nachkommt. Fünftens, man ist nicht dazu imstande, den Schaden abzuwehren. Sechstens, die Androhung ist zu Unrecht. Und siebtens, der Zwang bezieht sich auf das Äußerliche und nicht auf das Innerliche. Ich mache zu jedem dieser äh, erwähnten Bedingungen ein, ein kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ähm, Nummer eins, es wurde einer dieser Personen tatsächlich gedroht. Das heißt also, er bildet sich nichts ein. Er sagt nicht, wenn ich das tue, könnte mir jemand vielleicht drohen. Nein, es wurde ihm tatsächlich gedroht. Das ist also keine äh, Halluzination oder keine Einbildung. Nummer zwei, es wird einem etwas angedroht, was einem schadet. Was einem schadet. also sonst, wenn ich dir sage, wenn du äh, mir nicht äh, dein Geld gibst, dann... drehe ich mich dreimal im Kreis. Das ist eine Androhung, aber es ist nichts, was dem anderen weggeschaden wird. Äh, drittens, das Angedrohte muss schlimmer sein, als das, was von einem verlangt wird. Also wenn jemand zum Beispiel, zu, äh, wenn ein, ein Schwiegervater zu seinem Schwiegersohn sagt, wenn du dich nicht von meiner Tochter scheidest, wenn du die Scheidung nicht aussprichst, dann äh, werde ich dir, eine Ohrfeige gegeben In der Regel ist eine Ohrfeige nicht etwas, was jetzt so schlimm ist, dass man deswegen die Scheidung aussprechen muss. Viertens, man ist davon überzeugt, dass der Schaden auch wirklich eintreffen wird, wenn man der Androhung nicht nachkommt. Denn es gibt viele Drohungen, die nichts anderes als leere Versprechen sind. Wenn man weiß, dass jemand sagt, wenn du das nicht machst, dann werde ich mit dir das und das und das machen und du weißt, dass er ein notorischer Lügner ist oder Übertreiber ist in dem, was er sagt. Fünftens, man ist nicht dazu imstande, den Schaden abzuwehren. Also wenn ein äh, einfacher, äh, erbärmlicher, äh, schwacher Mensch einem kräftigen, starken, angesehenen Menschen der seine bodyguards um sich herum hat droht ihn äh, zu schlagen dann äh, wird der andere eher schmunzeln als dies als einen zwang zu empfinden äh, Sechstens, die androhung muss zu recht zu unrecht sein die androhung muss zu unrecht sein damit soll ausgeschlossen werden dass zum beispiel ein richter äh, etwas äh, einem der äh, einem einem market aufzwingt Denn zum beispiel in manchen fällen wie zum beispiel eine person die äh, weiß es ähm, äh, schulden hat und äh, ein richter zum beispiel äh, verdonnert ihn verurteilt ihn dazu seine schulden zu begleichen von dem geld was er bei sich hat was auch äh, es gibt kein argument für ihn warum er das geld nicht zurückzahlen möchte außer dass er geizig ist zum beispiel und der Richter zwingt ihn jetzt in diesem Fall etwas zu verkaufen von seinem Vermögen, dann in diesem Fall wäre dies eine Androhung zu Recht. Da ist eben die Freiwilligkeit in diesem Fall uninteressant. Siebtens, der Zwang bezieht sich auf das Äußerliche, nicht auf das Innerliche. Damit soll ausgesagt werden, dass diese Person... innerlich nicht einverstanden sein darf. Das heißt, die Person macht dies nicht aus freiwilligen Stücken, sondern sie ist, möchte es eigentlich nicht machen. Erst wenn diese sieben Voraussetzungen erfüllt sind, sprechen wir islamisch gesehen von Zwang. Dann kommen wir zur dritten und letzten Bedingung für den Aakid, den Vertragspartner, den ersten Rücken des Bay'ah, Ähm, da haben wir gesagt, dass eben kein Hajr vorhanden sein darf. Kein Hajr, das heißt, es darf keine Entmündigung geben. Ähm, Entmündigung ähm, gibt verschiedene Gründe, warum jemand entmündigt wird. Äh, es kann zum Beispiel äh, eine Person, die ist zwar Baader und Aqil, und erfüllt eigentlich alle Voraussetzungen für den Bär. Aber äh, die ganzen äh, Gläubiger haben einen Antrag beim Richter gestellt, dass äh, sie ihr Geld zurückhaben möchten, weil äh, sie ihr Geld nicht mehr bekommen. Und der, äh, der, der, der Verschuldete, der Schuldner, dieses Geld nicht zurückzahlen nicht mehr nicht mehr zurückzahlen kann dann kann es sein, dass das Geld, das er erwirbt eingefroren wird und dafür verwendet wird, um die Gläubiger zu bedienen in diesem Fall wäre die Person entmündigt weil sie darf mit dem Geld, was ihr gehört nichts mehr machen bevor diese Entmündigung nicht aufgehoben worden ist Das ist das sind die Vertragspartner. Und ihr seht, wir reden von drei Bedingungen für den Vertragspartner, den Aakid, obwohl es ja mindestens zwei Aakid sind, ein Käufer und ein Verkäufer. Aber es könnten ja auch mehrere Aakid sein. Es könnten auch drei, vier, fünf, sechs, unzählbar viele könnten es sein. Warum? Weil wenn eine Person etwas verkauft, kann es ja sein, dass sie das nicht alleine verkauft, sondern Anteilhaber ist an einer bestimmten Ware. In diesem Fall würde sie ähm, mit anderen Personen etwas verkaufen. Und genauso gut die andere die Käufer, müssen nicht eine Person sein, es kann auch mehrere Personen sein. Insofern geht es uns einfach um diese person aqid egal ob es ein oder zwei oder drei oder vier oder fünf sind, äh, jede von diesen Aqid, die bei diesem BIA-Vertrag Be dabei sind, müssen... Die voraussetzungen erfüllen die wir erwähnt haben forty. also wenn wir einen Ba'a-Vertrag haben brauchen wir rit das ist klar, aber ohne mal funktioniert es auch nicht deswegen reden wir jetzt kurz über die über die die auszutauschenden mal natürlich das ist ein sich ein größeres thema als der das thema der vertragspartner und wird im Laufe des Kapitels ausführlich behandelt. Aber zusammengefasst, wir können uns keinen baa vorstellen, ohne dass es mal gibt. Und wir haben ja beim letzten Mal schon uns über mal unterhalten und gesagt, es geht hier um äh, alles islamisch äh, Wertvolle. Alles islamisch gesehen Wertvolle betrachten wir als mal Und wir haben zwei Arten. Mal als Zahlungsmittel wie gold silber oder in der heutigen zeit die währungen <lacht> ähm, oder wir haben auf der anderen seite ähm oder wir haben auf der anderen seite äh, das war Thaman. auf der seite haben wir musman musman bedeutet alles andere, was in der Regel nicht als Zahlungsmittel verwendet wird. Tayyip. <lacht> Auszutauschenden Mal nennt man auf Arabisch auch Al-Ma'kud-Alayhi. Das heißt, was äh, weswegen der Kaufvertrag zustande kommt. Äh, Beispiel für Mal wäre ein Auto für 10.000 Euro. In diesem Fall haben wir ein Thaman, das sind die 10.000, und ein Muthman, äh, das Auto. Und äh, an dieser Stelle fragen sich die Ulama, was sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Mal Mal ist. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass es sich äh, äh, bei diesen vermeintlichen Vermögen um islamisch gesehen Mal handelt. Dafür äh, müssen fünf Voraussetzungen erfüllt sein. Voraussetzung Nummer eins die Reinheit. Es muss Tahir sein. Man darf also nichts verkaufen, das Najis ist. Es muss nützlich sein. Ich darf also nichts verkaufen, was schädlich ist. Drittens, es muss dieses Mal, die Voraussetzungen für dieses Mal, also es geht hier um die frau und das Mal bei einem Baer-Vertrag, Tayyip. Erstmal Tahir, dann nützlich. Dann drittens, das dass Maal das Eigentum des jeweiligen Aqed ist. Ich kann ja nicht etwas verkaufen, was mir nicht gehört. <lacht> Deswegen, das, was ich verkaufe, muss auch in meinem Eigentum sein. Dann viertens, das Auszuhändigende äh, muss äh, äh, ausgehändigt werden können. Ich darf nichts verkaufen, was man nicht aushändigen kann. Ich kann nicht zum Beispiel... die Sonne jemandem verkaufe, die ist nicht in meinem äh, Besitz und ich bin auch nicht imstande, es jemandem auszuhändigen. Ich kann auch nicht jemandem etwas verkaufen, was mir gehört, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich verkaufe ihm zum Beispiel äh, einen Goldring, äh, den ich verloren habe. Und fünftens, die Ware äh, oder das mal besser äh, muss beidseitig bekannt sein. Man darf nicht Sagen, ich verkaufe dir äh, für 10 Euro das, was sich hier in dieser Box befindet. <lacht> das ist nicht erlaubt und nicht in Ordnung. Okay. Ähm, Dann kommen wir zum dritten Rücken äh, des bär Man kann sich nicht vorstellen, dass ein bär Vertrag zustande kommt, wenn man zwei Aakit hat. jeder von ihnen hat mal der eine hat 10.000 Euro der andere hat ein Auto aber jetzt muss irgendetwas stattfinden das darauf hinweist dass die Person A der Person B dieses Auto für 10.000 Euro auch verkaufen will das heißt also der Kaufvertrag muss irgendwie zustande kommen und äh, äh, dieser kommt durch die sogenannte Sira zustande man nennt es Sira Oda al-Ma'kudu bihi. Sira Oda al-Ma'kudu bihi. Wir es jetzt die Sira. Ähm, und was bedeutet die Sira? Ja, das bedeutet, dass eine Person eine Absichtserklärung macht, sogenannten Ijab, und die andere Person das annimmt. Das ist der Kabul oder die Angebotsannahme. Der eine macht ein Angebot, der andere nimmt das Angebot an. Ich verkaufe dir mein Auto für 1000 Euro Das ist eine Absichtserklärung. Ich bin also sozusagen bereit, dir mein Auto für 1000 Euro zu verkaufen. Ähm, dann sagt der andere, ich bin damit einverstanden. In diesem Fall kommt der Kaufvertrag. Ähm, das, was der eine sagt... nennt man Ijab und äh, der andere, äh, das ist normalerweise der Verkäufer, das ich verkaufe dir mein Auto für 1000 Euro und ähm, der Käufer sagt im Gegenzug, ich bin damit einverstanden oder ähnliches, äh, dann kommt dieser das die sogenannte Sira. Natürlich, diese Sira, äh, sie ist ursprünglich gesehen eine mündliche Form, ähm, aber diese Sira kann auch durch eine Handlung verfolgen, vor vonstatten kommen das also es kann es kann auch sein dass jemand nichts sagt das ist in in vielen ländern der fall jemand geht in eine Bäckerei nimmt eine tüte in der sich brot befindet legt äh, den geldschein auf die theke und geht einfach raus weil bei so kleinen beträgen ist es für den verkäufer uninteressant sich über jeden dieser kleinen beträge für den, jeden dieser kleinen recht zeit zu nehmen das ist allseits bekannt er legt sein geld hin nimmt das brot und geht einfach raus. weil ja auch bei solchen sachen in den regeln in der regel kein betrug geschieht deswegen schaut man auf solche sachen nicht so genau auf jeden fall ähm, die dieer äh, kann auch stattfinden durch schreiben also es kann auch jemand sagen äh, aufschreiben ich verkaufe dieses produkt für 5 euro Das sind ja die Preisschilder. Preisschilder sind ja nichts anderes, als dass das eine Absichtserklärung, ein Hijab ist. Und deswegen, was diese Angelegenheiten unterscheiden sich von Gesellschaft zu Gesellschaft und manchmal von Produkt zu Produkt. Wie ich gesagt habe, bei Brot ist es anders als bei einem Auto. Also keiner würde sagen, ich gehe in Autoladen rein, leg ihm einen geldsacken nimmt ü einfach weg das ist nicht die art und weise wie es gemacht wird wie es gehandhabt wird insofern sehen wir liebe geschwister dass ähm, die die diese islamischen regeln angepasst werden je nachdem in welcher gesellschaft und zu welchem zeitpunkt wir uns befinden ähm, deswegen wir lernen die regeln allgemein aber im praktischen kann es sein dass sie wie dass sie angepasst werden müssen alles unter den rahmenbedingungen die wir erwähnt haben aber es letztendlich ist ein kaufvertrag ohne siera nicht vorstellbar die ist bei taubstummen eben durch die zeichensprache sie ist sie ist bei, bei, bei, bei, bei, bei äh, teurer ware meistens wird etwas geschrieben ein vertrag aufgesetzt ein schriftlicher vertrag aufgesetzt Und bei günstigen Angelegenheiten ist es eben eine mündliche Vereinbarung. Jemand legt jemandem etwas hin und dann kommt er, heißt es jemand legt etwas hin und dann kommt er und gibt dem anderen die Ware oder das Geld und das war's auch. Mehr ist in diesem Fall nicht, mehr geschieht in diesem Fall nicht. Toy, wenn hierauf aufbauend gilt es diese shart, das heißt die Bedingungen, die für jeden Rukun erfüllt sein müssen zu analysieren. bei den Shart, bei den Bedingungen also, gibt handelt es sich um Anzeichen, wie wir gesagt haben, durch Stern vorhanden sein ein bah sahih ist gültiges, ansonsten fast, ist ungültiges. Der Verkäufer muss äh wie gesagt, haben der, der, der Eigentümer, der wahre Sein und so weiter und so fort. Das sind die allgemeinen Bedingungen, die wir erwähnt haben, und diese gelten quasi für jeden Bär. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Bedingungen, die nur speziell für bestimmte Bär gelten. Also, was wir erwähnt haben, sind Bedingungen, die bei allen Bären gelten. Aber es gibt bestimmte bär bei denen die Scharia noch zusätzliche Bedingungen stellt, wie zum Beispiel beim Salam, beim Sarf, beim Khyar, bei, äh, bei der Murabaha, bei der Muada'ah und so weiter und so fort. Das sind alles verschiedene Formen von Bi'ah, die wir natürlich im Einzelnen uns anschauen möchten. Wir möchten äh, noch einmal äh, uns dem thema Wir möchten uns jetzt unterhalten über die unterschiedlichen Arten von Bär hinsichtlich Saman und Musman. Die unterschiedlichen Arten von Bär hinsichtlich Saman und Musman. <lacht> Durch die Einteilung von Saman und Musman kommt man theoretisch und praktisch zu drei verschiedenen Arten von Bär. Entweder tauschen wir Saman und mit thaman oder thaman äh, entweder thaman mit thaman musman mit musman oder thaman mit musman es gibt keine andere möglichkeit ähm, <lacht> thaman mit thaman darüber wird in kapitel über riba und sarf gesprochen also über zinsen und geldwechsel also thaman mit thaman ähm Beim zweiten Punkt, das heißt beim Punkt muss man mit muss man, da reden wir über den Austausch von mal, der kein Zahlungsmittel ist, wie zum Beispiel, und da haben wir auch nur wiederum drei Beispiele, weil wir haben dann entweder Mobilien oder Immobilien. Entweder tauschen wir zwei Immobilien gegeneinander aus oder zwei Mobilien oder eine Immobilie mit einer Mobilie. Diese Art von Warenaustausch nennt man auf Arabisch Bay'a Muqayadah. Bay'a Muqayadah. Ähm, und dann gibt es noch natürlich die dritte Art, Thaman mit Musman, und das ist natürlich diejenige Bay'a-Form, die meistens unter der Menschheit vorkommt. Ähm, man tauscht eben ein Zahlungsmittel, welches auch immer das sein mag, das ist ja von Land zu Land unterschiedlich, mit einem muss man egal ob es eine einemobilie ist oder eine immobilie ist 3 vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern äh, und diese, diese unterscheidungen übrigens sind sehr sehr wichtig weil je nachdem was ich mit wem tausche entsprechend kommen bestimmte regeln äh, im islam zustande äh, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern bei dem, äh, bei der definition von bärverträgen haben wir und kam dieser begriff der Zimma. Zimmer haben wir gesagt, ähm, es kann sein, also Zimmer ist die Zahlungsverpflichtung, eine Zahlungsverpflichtung. Ähm, und was bedeutet das konkret? Daraus ergibt sich in der Praxis, dass wir drei verschiedene Arten von Be haben hinsichtlich der Tatsache, ob es hinsichtlich de, aus aus der Perspektive aus aus der Perspektive der Zimmer der Zahlungsverpflichtung. Ich, ich erkläre das jetzt in, in drei, äh, was ist, äh, die drei verschiedenen Arten, damit es auch klarer am Dornen ist, und auch anhand eines äh, anschaulichen Beispiels. Wir haben entweder haben wir zwei konkrete Mal, die wir austauschen. Oder wir haben zwei konkrete unkonkrete Mal, das heißt Simma durch Simma, oder wir haben einen konkreten Mal und einen unkonkreten Mal. Also einmal Simma und einmal nicht Simma. Das sind also äh, drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder Simma mit Simma oder nicht Simma mit nicht Simma, das ist was, was wir als, als konkret bezeichnet haben, oder eben Mit nicht limmer mit Nicht-Limmer. Mit anderen Worten, unkonkret mit konkret. Ähm, was bedeutet das? Ganz einfach. Entweder, also wenn, wenn ich eine Ware einkaufe, dann kaufe ich entweder eine Ware an sich oder ich kaufe das Produkt dieser Ware. Entweder kaufe ich eine Ware an sich oder ich kaufe das Produkt einer bestimmten Ware. Was heißt das? Machen wir ein Beispiel. Jemand geht in einen Buchladen und sagte und sagt zum Verkäufer, ich möchte dieses Exemplar von Sahih al-Bukhari haben und zeigt mit dem Finger auf ein bestimmtes Exemplar. In diesem Fall Dadurch, dass er mit dem Finger auf dieses bestimmte Exemplar gezeigt hat, dass eine, zum Beispiel eine handgeschriebene Version ist oder ein ganz bestimmter Druck ist, den es nur einmal der Welt gibt oder ein Exemplar, in dem sich die Unterschrift vom Autor drin befindet oder der Fingerabdruck von Imam Bukhari drin findet. Das heißt, ihm geht es um dieses konkrete Exemplar und er will kein anderes haben. Wenn ich sagen würde, nimm doch lieber die andere Version, die am Regal steht. Da habe ich, hab ich äh, eine ein, ein, ein, ein neuere Version. Er sagte, ich will diese neuere Version gar nicht. Ich will diese alte haben, weil das ist eine Handschrift von Imam Bukhari im Original. Und ich möchte das für mein Museum haben. Da nutzt mir nicht eine neue Version, die Computer gedruckt ist. So, diese Art von Be'a nennt man Be al-Ain. Al-Ain. Heißt hier nicht das Auge, sondern ein heißt unter anderem Auge, aber ein geht hier um dieses Objekt an sich. Es geht mir genau um dieses und nicht um ein anderes. Denkt in Deutschen das Unterschied zwischen dem, dasselbe und das gleiche. Die zweite Form von äh, Be'a, also das zweite Beispiel zu diesem Thema, um das verdeutlichen wäre, wenn er, wenn jemand in einen Laden reingeht und er sagte, ich hätte gerne ein Exemplar von Sahih al-Bukhari. Ich hätte gerne ein Exemplar. Vor was? Ich hätte gerne dieses Exemplar. Jetzt heißt es ich hätte gerne ein Exemplar von Suhail Bukhari. In diesem Fall sieht die Sache ganz anders aus. Jetzt geht der Verkäufer zum Regal und dort stehen 100 äh, Exemplare von dem von der dritten Auflage von Suhail Bukhari vom Verlag, äh, so und so. Dann nimmt er sich ein Exemplar raus. <lacht> Und es ist dem Kunden völlig wurscht, weil die alle gleich sind. Und sie legt das Exemplar hin und verkauft es. Ähm, dieses hier ist ein Bay'a für Zimma. Das ist jetzt ein Zimma-Bay'a. Das war jetzt kein konkreter äh, Sahel-Bukhari, sondern es war ein unkonkreter Sahel-Bukhari äh, Exemplar. und deswegen deswegen ist es eben ein Wimmer bei in diesem Fall. Warum? Oder was ergibt sich denn praktisch aus dem aus diesen zwei verschiedenen Fällen? Im ersten Fall, bei dem ging es, da ging es dem Verkäufer um ein ganz konkretes Exemplar, er wollte kein anderes haben, auch wenn dieses Risse hat, auch wenn da das er möchte genau dieses haben. in diesem Fall Wenn er dieses Exemplar gekauft hat und hinterher stellt er einen erheblichen Mangel fest, dann hat er das Recht, das Geld wieder zurückzufordern. Beispiel, er sagt, ich möchte genau dieses Exemplar haben, kein anderes, weil es eben alt ist und weil es eben die Originale ist, Schrift ist von Bukhari und so und so fort. Später setzt er sich heraus, das war gar nicht ein altes Exemplar und das war nicht die Schrift von Sahel Bukhari, von Imam Bukhari, das war eine Schrift von einem ganz anderen Person und er merkt, es ist gar nicht, dass er eigentlich wollte. In diesem Fall hat er das Recht, dann eben die 100 Euro, die er für dieses Exemplar verlangt hat, weil es ihm so wertvoll ist, zurück zu verlangen. Im zweiten Fall, wenn er im zweiten Fall einen erheblichen Mangel feststellt, hat der Käufer nicht das Recht zurückzuziehen. vom Kaufvertrag zurückzutreten. Beispiel, also noch einmal, er geht in den Laden rein, er sagt ich hätte gerne ein Exemplar von Sahih bukhari Dann gibt er ihm eins von den 100 Exemplaren, die im Schrank stehen. Er geht nach Hause, stellt fest, dass äh, das äh, der das das Buch von außen sieht aus wie bukhari aber innen drin <lacht> ist Sahih Muslim. Innen drin ist Sahih Muslim. Oder innen drin fehlen zehn Seiten. Oder innen drin ist eine ganz andere Sprache, als die auf dem äh, äh, buchcover cover äh, Buchumschlag, steht In diesem Fall ähm, hat der Käufer nicht das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten, sondern er hat nur das Recht, ein anderes mangelfreies Exemplar zu fordern. In diesem Fall muss also der Käufer das Mangel zurücknehmen und ihm sagt, bitte schön hier ist ein anderes Exemplar, das inshallah keinen Mangel hat. Das ist der Unterschied zwischen der Aussage, ich hätte gerne diesen Sahih al-Bukhari oder ob er ich hätte gerne einen Sahih al-Bukhari. Aus dem, was wir gesagt haben, ergibt sich auch Folgendes, dass in der Regel das Zahlungsmittel heutzutage, wenn wir also mit Euro oder Dollar oder was auch immer bezahlen, dass diese Art des Zahlungsmittels immer eigentlich ein Zimma-Behr ist. Also der Thamann, wir haben gesagt Thamann und Musman, der Thamann, das Zahlungsmittel, ist eigentlich immer wimba Warum? Weil ähm, es äh, gleich den gleichen Wert hat, ob ich 100 Euro bezahle ein 100er, und einen 100er Schein dabei hergebe, oder ob ich 100 Euro bezahle und zwei 50er in diesem Fall hergebe. Zwei 50er sind das gleiche wie ein 100er. Okay? Insofern ähm, hat der Verkäufer nicht das Recht zu sagen, Ich akzeptiere den 100er Schein nicht, sondern ich möchte 2,50er haben. Oder umgekehrt, der Käufer kommt und sagt, hier sind 101 einer Münzen. Hier sind 100 einer Münzen, ich möchte gerne dieses Buch für 100 Euro kaufen. Da hat der Verkäufer nicht das Recht zu sagen, ich nehme diese 101er Münzen als Zahlungsmittel nicht an, nachdem er den Kaufvertrag schon eingegangen ist. Er sagt, ich nehme das nicht an, das geht nicht. Wenn sie in den Kaufvertrag eingegangen sind, dann muss der Verkäufer sagen, ich nehme diese äh, 101 Münzen an. Weil das eben ein Wimmerbär <lacht> ist. Ähm, manchmal natürlich ist äh, bei, bei, beim Thamann, es ist ein, äh, geht es um Bärlein. Warum? Weil zum Beispiel, ihm geht es um ein äh, Stück Gold. Ihr wisst, es gibt Goldbarren, die sehen alle gleich aus, aber es gibt Goldbarren, die einen bestimmten historischen Wert haben. Und wenn es ihm genau um diesen Goldbarren geht und keinen anderen, dann wäre es ein konkreter Bär. Und wenn es ihm einfach nur um, wie jemand, der sein Geld anlegen möchte, er hat eine Million Euro und möchte gerne ein paar Kilogramm Gold kaufen, in diesem Fall ist es ihm wohl in der Regel egal, ob er den Barren mit der Nummer 3400 bekommt oder mit 2198. Das ist ihm relativ egal in diesem Fall. Okay. Dann diese themen und muss man oder themen und themen oder muss man und muss man diese dieser austausch der kann von vom von der zeit her aus der aspekt aus der perspektive des zeit, der zeit des zeitfaktors ebenfalls äh, auf drei Arten geschehen entweder findet der austausch beidseitig sofort statt oder beidseitig verzögert hinausgeschoben äh, später also äh, oder eben der eine händigt sein mal sofort aus und der andere händigt es später aus. Sicher, das ist eine eindeutige Angelegenheit. Ähm, äh, wie im Falle von jemandem, also, also die drei Beispiele, jemand händigt sofort aus, das ist der eine bezahlt, der andere die Ware entgegen. Äh, beidseitig später, sie beide einigt, einigen sich auf einen Kaufvertrag und sagen aber, äh, wir tauschen jetzt nichts aus und dann erst in einem Jahr Oder früher oder später. Und der dritte Fall ist, dass der eine äh, äh, jetzt bezahlt und der andere die Ware später liefert. Oder umgekehrt, jemand äh, liefert die Ware äh, und der andere zahlt später. ja Diese drei Denkformen, äh, diese drei Versionen sind logisch äh, und praktisch denkbar äh, oder praktisch vorhanden. Und wenn man wenn dieser dieser Austausch sofort stattfindet, dann wäre es najaz äh, bay'. das heißt, so im deutschen würde man vielleicht sagen beidseitige Barbezahlung oder beidseitige sofortige Zahlung, ja? Ähm, wenn beide ähm, erst später austauschen, dann wird man im arabischen sagen beidseitige nasi'ah. Nasi'ah heißt äh, äh, hinausschiebung, also ist eine beidseitige hinausgeschobene Zahlung. Ähm Ja, und, äh, und das dritte wäre eben die Kombination von diesen äh, beiden. Äh, wir haben jetzt nicht gesprochen darüber, von diesen ganzen Versionen von Be'a, ob äh, wir aus der Perspektive des, des Zeitfaktors besprechen oder aus der Perspektive der Konkreten und Nicht-Konkreten, also aus der Dimmer-Perspektive oder aus der Perspektive des Thamann und Musum. Wir haben nicht gesagt, ob das Halal oder Haram ist. Und wann es halal ist und wann es haram ist. Das ist eine andere Angelegenheit, das werden wir jetzt im Laufe der Kapitel uns genauer anschauen. Sondern es geht nur darum, jetzt erstmal eine theoretische Vorstellung zu haben von dem, was alles geben kann. Und dann unterhalten wir uns über die einzelnen Verträge, Kaufverträge, die zustande kommen. Okay. Welche Ableitungen können wir aus der Definition des Bay'a machen? Ähm, wir machen daraus für heute, insha'Allah ta'ala, vier verschiedene Ableitungen und dann sind wir auch mit dem heutigen Pensum äh, fertig. erst einmal behrverträge hinsichtlich erlaubtem nutzen wir haben die definition von behr wir haben die oder die verschiedenen Definitionen von behr äh, kennengelernt und äh, daraus ergibt sich ähm, dass man den den nutzen eines mal erwerben kann nach manchen gelehrten das ist die Definition mancher Gelehrte wie manche Hanbalier ich weise darauf hin was sich aus der Definition ergibt die sie erwähnt haben aber nicht alle Gelehrten folgen ihnen darin denn es geht jetzt hier um den Verkauf von einem Nutzen einer Sache den Nutzen einer Sache wir haben äh, zum Beispiel ein Auto mit einem Auto kann man transportieren Oder dieses Auto kann man fahren. Das heißt, der Nutzen ist der Transport, das Fahren und so weiter. Ähm Wenn jemand also jetzt sagt, ich kaufe dir den Nutzen dieses Autos ab, dann kauft er theoretisch den Nutzen und nicht die Ware selbst. Das haben manche gelernt in bestimmten Ä situationen erlaubt oder in bestimmten verträgen erlaubt wie zum beispiel jemand hat ein grundstück und sagt zu seinen nachbarn ich kaufe oder ich verkaufe der einen sagt zu seinem nachbarn ich verkaufe dir einen weg durch mein grundstück hindurch dann ist das der verkauf denn der der das nutzungsrecht dieses dieses wees dann gehört dem Käufer nicht das Stück Land, sondern nur das Recht, dieses Stück Land zum Durchlaufen zu verwenden. Und in diesem Fall hätte dann der Verkäufer das Nutzungsrecht verkauft, er darf es also nicht mehr umbauen, der darf den Weg in diesem Fall nicht mehr umbauen oder etwas anderes damit machen, wodurch der Äh, nutzen eben verloren geht. das haben manche wie gesagt erlaubt andere haben das nicht erlaubt weil es hier zu konflikten äh, kommt äh, die äh, vorhersehbar sind eine zweite ableitung die wir machen können aus der definition des b vertrages äh, das verbotener nutzen das verbotene nutzen zur ungültigkeit des von Ba'a-Verträgen führt. Wenn also jemand etwas verkauft, das islamisch gesehen verboten ist, dann ist auch der Ba'a-Vertrag facet. Beispiel, jemand kauft die das Nutzungsrecht eines Musikinstrumentes. Wir wissen, dass im Islam Musikinstrumente an sich verboten sind, also sind sie auch verboten zu besitzen, dann ist auch der Nutzen daraus verboten und deswegen darf man auch für die Verwendung kein Geld bezahlen. Weder dauerhaft, das ist wenn man das Nutzungsrecht erwirbt, noch auf Zeit, und das wäre, würde bedeuten, dass man ein Musikinstrument zum Beispiel verleiht. Insofern darf man dafür kein Geld bezahlen, Und man darf auch für diese Sache kein Geld nehmen. T'ayyib. Manche Ulama, rahimahmullahu ta'ala, haben bei der Definition von Bay'a ähm, noch eine Einschränkung gemacht. Als sie gesagt haben, <coughs> als sie vom Verkauf oder vom Verleihen von äh, erlaubten Nutzen gesprochen haben, <coughs> haben sie gesagt, es darf sich aber nicht um Nutzen handeln, der aufgrund einer haja erlaubt worden ist das ist natürlich kompliziert theoretisch praktisch bedeutet das oder praktisch können wir folgendes beispiel dafür geben stellt euch vor jemand beseße einen hund ein hund ist ein tier das Es gibt manche Arten von Hunden, die dressiert worden sind und dementsprechend einen bestimmten Nutzen in sich verbergen. Wie zum Beispiel ein Jagdhund. Der Nutzen ist eben das Jagen. Und die Frage ist jetzt, darf man einen Hund zum Jagen benutzen? Und die Antwort lautet, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind, darf man einen Hund zum Jagen benutzen. Die Frage ist jetzt aber, darf ich einen Hund kaufen? So sagt der Prophet, wasallam, das heißt im Hadithin Abu Mas'ud al-Ansari, dass der Gesandte Allah, wasallam, das Geld, das man für einen Hund bekommt, verboten hat. Das heißt also es ist eigentlich erlaubt einen Hund zum Jagen zu verwenden. Aber warum ist es erlaubt worden aufgrund der Haja aufgrund der Haja die eben besteht. Die Haja ist eine Art Erfordernis. denn es ist eine Erfordernis oder der Mensch braucht Jagdhunde äh, oder er braucht bestimmte Formen des Nutzens. Der Hund ist aber an sich eigentlich verboten zu verkaufen. Trotzdem ist sein Nutzen, denn also ich rede jetzt speziell von dem Jagdhund, natürlich gibt es auch andere Arten von Hunde, die der Prophet sa in den Hadithen aber erlaubt hat, aber es geht jetzt nehmen wir nur das Beispiel des Jagdhundes, dass heißt, der Hund an sich ist eigentlich verboten zu besitzen, aber wenn es um einen Jagdhund geht, zum Beispiel, darf man ihn besitzen. Das bedeutet, der Prophet, sallallahu alaihi wa hat aufgrund der Hajah, und das die Jagd in diesem Fall, es erlaubt, aber man darf trotzdem diesen Nutzen nicht erwerben. Noch einmal zusammengefasst, die, die Ulema wollen darauf hinweisen, nicht jede Form des von erlaubtem Nutzen darf man erwerben. Und wie unterscheidet man jetzt zwischen ähm, der Vermietung äh, eines Autos, denn ein Auto ist erlaubt zu benutzen. Und wie unterscheidet man zwischen der ähm, äh, äh, Vermietung eines Hundes? Der Unterschied, der Unterschied ist eben, dass ein Hund ist eigentlich verboten, zu besitzen und zu verkaufen. Und der Nutzen ist aufgrund der Hajar. Und deswegen äh, äh, es ist zwar beides ein Nutzen, autos zu vermieten, Und Hunde zu vermieten, beides ist eine Art von Nutzen, erlaubtem Nutzen. Aber der eine entspringt einer haja und deswegen ist dieser äh, ausgeschlossen. Und ausgeschlossen wegen dem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Aber es geht hier nur darum zu erklären, warum, wie kann es sein, dass ein Nutzen erlaubt ist und anderer nicht unterscheidet sich. Ist Nutzen nicht gleich Nutzen? Nein, es gibt Nutzen, die aufgrund einer Hajah entstanden ist. Äh, das heißt quasi aufgrund einer Ausnahmeregelung. Und es gibt Nutzen, die nicht aufgrund einer Ausnahmeregelung erscheinen, sondern äh, im Gegenteil, sie, das, das Vermieten von Halal-Gegenständen äh, ist ursprünglich schon erlaubt. Aber das Verkaufen von Hunden ist ursprünglich verboten. Und der Nutzen aus einem Jagdhund ist eine Ausnahme und keine und nicht die Regel. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Angelegenheiten. Und deswegen sagte der Prophet, a.s.w., ganz klar und deutlich im Hadith von Abdullah ibn Abbas, Der Gesandte er sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, "Fa bot das Geld für Hunde und sagte, wenn er kommt, das heißt der äh der, derjenige, der, der, der den Hund verkauft hat, wenn er kommt und das Geld für den Hund verlangt, dann fülle seine Hand mit Erde." Äh wa in jaa yatlubu thaman Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. al Rahman, sagt, ist, sahih. Das heißt also, gib ihm nichts, weil Erde ist ja nichts wertvolles. Tayyib. Ein zweites Beispiel, ein Nutzen, der aufgrund von einer Notwendigkeit erlaubt worden ist, aber trotzdem darf man es nicht verkaufen. Äh, Notwendigkeit zum Beispiel, äh, wenn man äh, am Verhungern ist, darf man verendetes Essen, Meitah. Meita ist normalerweise Haram. Man darf es in diesem Mal essen. Aber trotzdem darf niemand dafür Geld äh, verlangen. ja Das heißt, jemand hat ein äh, Meita-Tier und dieses Meita-Tier, an ihm, du hast ein Meita-Tier und an dir kommt ein äh, Mensch vorbei, der am Verhungern ist. dann musst du ihm dieses Metatier zur Verfügung stellen, damit er es essen darf, und du darfst dafür kein Geld verlangen, auch wenn der Nutzen für ihn hier äh, äh, vorhanden ist, dann er überlebt dadurch, du darfst dafür kein Geld verlangen. Äh, Unter anderem darf man dafür auch kein Geld geben, aber das ist ja nicht äh, sehr, sehr interessant, diese Frage, weil er ist ja im Notfall. Und da wird dannsicherheit auch bereits etwas zu bezahlen, aber das ist deswegen kein dadurch wird es aber kein gültiger Bärvertrag und selbst wenn er etwas bezahlen würde, wäre es haram für den anderen und der Kaufvertrag käme trotzdem nicht zustande dann die Dauerhaftigkeit ergibt sich ebenfalls aus dem Bärvertrag also ein bärvertrag ist erst dann ein wirklicher Bvertrag, wenn der Austausch dieser mal dauerhaft ist. Und dadurch sind eben Vermietungen äh, ausgeschlossen. Und deswegen äh, gilt es nicht, wenn jemand sagt, ich vermiete dir meine Wohnung Zeit deines Lebens. Ja, das wäre ja dauerhaft. Äh, und außerdem weiß man auch nicht, wie lange eine Person leben wird. Deswegen solche Art von Mietverträgen sind äh, ungültig. Aber darüber reden wir dann ausführlich an Charlotte Halle, wenn wir uns im Kapitel über die Mietverträge besprechen. Äh, finden zu guter letzt zinsverträge und or zinsverträge und darlehensverträge zinsverträge sind per definition keine bärverträge das haben wir schon aus der definition heraus ergearbeitetet äh, zinsen auf arabisch bedeuten riba bedeutet lieber äh, undreber auf arabisch bedeutet zusätzliches zusätzliches also ähm, Riber zu definieren ist höchst problematisch weil es nicht wirklich also aussagekräftig ist wie gesagt man ripper ist definiert als ein bestimmter zusatz in bestimmten mengen auf bestimmte weise das ist man nicht viel schlauer geworden als vorher aber man kann es schwierig in einem satz zusammenfassen was riba ist und wir verstehen sowohl den Nasi'a, als auch den Fadl-Form von Riba, auf die wir natürlich im entsprechenden Kapitel näher eingehen werden, Inshallah wa ta wa ta'ala. Ähm, ja, äh, manche Ulama haben Riba anders ausgeschlossen aus der Definition, als wir es gemacht haben, indem sie gesagt haben, ein Bay vertrag äh, findet in gegenseitigem Einvernehmen statt, das heißt, beide sind einverstanden, weil äh, bei Riba wird ja kein vernünftiger Mensch auf die Idee kommen, 9 Euro gegen 10 Euro herzugeben, also er sagt äh, hier, hier nimmt 10 Euro und ich will der Handel 9 zurückhaben, äh, es er sei denn, er fühlt sich dazu genötigt. ja ähm, Also keiner wird sagen, ich leihe mir, äh, wer ist es, äh, 9 Euro umgekehrt, ich leihe mir 9 Euro und gebe 10 Spiele zurück, es er seit denn, er ist in einer Lage, in der er das braucht. Ansonsten ist das Unvernunft, weil 9 Euro sind, sind 9 Euro wert, 9 Euro sind nicht 10 Euro wert. Qard sind von der, das heißt Darlehensverträge, sind ebenfalls von der Definition von Ba'a-Verträgen ah ausgeschlossen. Hierbei wird ja Mal verliehen. Allerdings geht es hierbei um das Leisten eines Gefallens und nicht um den Gewinn. Es geht hier um das Leisten eines Gefallens. Jemand verleiht etwas und möchte das Angesicht Allahs, azzawajal, und nicht einen Gewinn dadurch erzielen, aus im Jenseits, aber nicht im Diesseits. Und äh, wäre ein Qard, ein Bär-Vertrag, wäre ein Qard, per Definition ein Bär-Vertrag, dürfte man kein Mal verleihen, äh, für die die Riba-Regeln gelten. das, das wird diese, diese Sache, die ich jetzt sage, wird später im Riba-Kapitel deutlicher, wenn man verstanden hat, was Riba ist. Aber wir wissen, dass man, also als einfaches Beispiel, wenn man äh, Geld gegen Geld tauscht, wenn man 10 Euro gegen 10 Euro tauscht, das das, das, das, äh, das macht normalerweise natürlich keiner, außer beim Wechseln, ja, äh, aber das ist auch ein recht bleiben wir beim Beispiel Wechseln, <lacht> jemand hat 2,5er und tauscht sie gegen einen 10 Dieser Austausch muss sofort stattfinden in der gleichen Sitzung und darf nicht verschoben werden. Ähm, Und, und und wäre äh, äh, wäre es ein Qard, ein Bär-Vertrag, dürfte man kein Mal verleihen, für die die Riba-Regeln gelten. Das heißt also, für, für was gelten die Riba-Regeln? Zum Beispiel für das Geld. Ja? Äh, ich, was mache ich bei Riba? Oder, oder, oder was ist das Problem, was ich, was ich gerade genannt habe? Ich muss die 5 Euro gegen die 10 Euro sofort austauschen. Die 2,5 Euro meine ich gegen den einen 10er sofort austauschen. 10 gegen 10 ist das ja. Nur das einen sind zwei Scheine, das andere ein Schein. Ähm, bei, bei, bei Darlehensverträgen ist es ja eigentlich das Gleiche. Ich gebe jemandem 10, aber ich bekomme die 10 erst in einem Jahr wieder. Habt ihr verstanden? Deswegen, deswegen ähm, muss man per Definition Kartverträge ausnehmen, weil man sonst in einen Konflikt kommt. Weil das ist ja genau das Gleiche wie der Rieberfall sonst, äh, und nichts anderes. Riza khafet inshallah ta'ala deutlisha wenn wir uns über das Riba unterhalten Wallahu ta'barak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala albina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira